Allaha Upsa Llullahu isiel Fahin. Allaha Upsa Llullahu isiel internet stranica minber oh in ma abghi anila ji hajani minjariba ul hadhi sabili adu rasu ila waqutna ya tawdikan allah in ma yusyaknu ليكوا يا ان الله يا جنو من المشركين اسلامسكا من بعد انا من المشركين اسلامسكا انترنت منكم امه يدعون الى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 Allahu Akbar Allah نحو عليه شكا فحل اشيا ولنا دينا وجميع الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَأَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُمْ قَوْلِي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانفعنا ما علمتنا يا أكرم الأكرمين وزدنا علما يا أرحم الراحمين ثم أما بعد ذا يستفلك ذا هو الله سبحانه وتعالى Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashaabe i sve one koji slijede u tome do sudnjega dana. Na samom početku, cijenini slušatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što je najavljeno, mi ćemo se noćas družiti, sa ovom i kako za svakog muslimana bitnom temom naše predavanje ili druženje podijelit na četiri dijela nakon kratkog uvoda govorićemo o koristima fadiletima dovi kao što je došlo u dokazima i tekstovima Kur'ana i sunneta nakon toga ćemo progovoriti o nekim uslovima da bi dova bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala i na kraju spomenut neke od adaba ili lijepih stvari koje bi trebale da se nađu prilikom upućivanja dove Allahu Subhanehu Wa Ta'ala Čim na i poštovanje sestre kao što znate mi živimo u vremenu u kojim je se povećala ljubav za imetkom izvori pesada i strasti povećala su se iskušenja i problemi i u svemu tome vidi se velika potreba insana za užetom koji će ga vezati za uzvišenog stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala također u tome se vidi velika potreba za nečim što će očvrsnuti njegovo srce i učvrstiti čovjekov iman čovjek je u velikoj potrebi da stane pred svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala podigne ruke ponizno skrušeno da njemu povjeri svoje probleme i da od njega traži izlaz iz problema Ida da u tome nađe smiraj, kakvog neće naći na drugom mjestu. Smiraj koji se ne može opisati riječima, a to je upućivanje dovi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. To je ono ciljena bačo i poštovane sestre, što ovog bjednog, silomašnog insana veže za njegovog stvoritelja, uzvišenog, milostivog. Dali smo se ikada zapitali, I da li smo ikada razmišljali o Allahuvoj subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama? Zato što nam je dozvolio da možemo njemu kao gospodaru da se obratimo sa svim svojim problemima i nedaćama koje nam se svakodnevno dešavaju. Da li mi kao muslimani znamo vrijednost toga? Da li znamo kakvo mjesto treba da zauzima dova u životu svakog čovjeka muslimana? Dali smo svjesni da je to najjači oružje koje posjeduju muslimani? Dali smo svjesni činjenici da muslimani dok su svoje dove upučivali Allahu subhanahu wa ta'ala da su bili prvi u svemu? Čovjek kao slavić je u velikoj potrebi da pokuca na vrata uzvišenog Allahu subhanahu wa ta'ala da ispolji svoju slabost ponizno iz potrebi za Allahom subhanahu wa ta'ala. Kao što smo rekli, nakon kraćeg ovog uvoda, spomenut samo neke od koristi dobi koje su došle u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame kako bi se u našim srcima probudila želja za učivanjem dobi Allahu subhanahu wa ta'ala ne bili ovi tekstovi iz Kur'ana i sunneta bili razlogom da se u našim srcima probudi želja za upučivanjem dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Cijem navraću i poštovane sestre da dova nema drugog fadla, koristi. Osim onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u suri Beqara, bilo bi dovoljno. Poslušajmo Allahu subhanahu wa ta'ala govor gdje kaže A'udhu billah Shaitan Rajeem Wa izha sa'laka ibaadi anni fa inni qariib ujibu dha'wata dda'i iza dha'an faniyastajibu li wa liyukminu bi la'allahum yarshudoon ribu znači in ya a kada te robovi moji za mene upitaju, Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Božijem poslaniku pa kaže, a kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam blizu, odazivam se njihovim dovama koji meni upute, pa neka se oni pokore meni i ne vjeruju umene mene kako bi bili upućeni na pravi put. Ovaj ajet uljeva U srca vjernika, povjerenje i pouzdanje. U ovom ajetu treba da spomenemo jednu anekdotu a to je čin na braću i poštovane sestre, kao što je svima vama inšallah poznato, kada Allah je lešanuhu u mnogim ajetima u Kur'anu govori o stvarima kojima Ljudi dolazi i pitaju poslanika sallallahu aleyhi wa sallame, kada dolazi odgovor od Allaha subhanahu wa ta'ala, uvijek taj odgovor počinje sa jednom rječu, a to je reći. Pa tako nači čemo, na primer, kada pitaju ljudi Boži poslanika sallallahu aleyhi wa sallame, omlađaacima, jes elunaka anil ahille, kul hie me lin nas. Pitaju te ljudi omlađaacima reći, pa također u Kur'anskom ajetu pitaju te šta će udjeljivati, reci, pitaju te o svetim mjesecima, reci, pitaju te o mjesečnici, reci, osim u ovom ajetu, cina, braćo i poštovani sestre, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a kada te upitaju moji robovi o meni, ja sam blizu, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala, u ovom ajetu nije spomenuo ovu rječ, reci. A zašto? Zato da ne bude posrednika između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih robova, pa makar taj posrednik bio najodabraniji Allahu subhanahu wa ta'ala rob, Boži poslanik, sallallahu aleyhi wasallame, ujedno naći čemu u ovom ajetu veliki odgovor onim ljudima koji zagovaraju posredništvo između ljudi koji upućuju Allahu subhanahu wa ta'ala, da je uslov dobljenja Allahu subhanahu wa ta'ala posredovanje nekih uglednika, šehova ili slično toga. Sinni, brate i poštovana sestro, treba da znaš da nema posrednika između tebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. Podigni svoje ruke u koje god doba hoćeš, Allah subhanahu wa ta'ala čuje tvoju dobu. I nemoj dozivati mrtvaca Niti šeha Već dozivaj Allaha subhanahu wa ta'ala Uzvišeno gospodara Stvoritela i onoga Koji sve čuje i sve vidi Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame Obračajući se Ibnu Abbasu U poznatom hadisu Pa kaže Ida se elte tes er illahe Vo ide sta billah A kada tražiš Traži od Allaha A ako tražiš utočište i zaštitu, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sin, nabraću i poštovani sestre, da li smo ikada razmišljali o tome da je Allaha subhanahu wa ta'ala taj koji i svoje milosti prema nama luti se ako ne tražimo od njega one naše svakodnevne potrebe. U hadisu koji je zabilježio Imam Etir Mizidh, a poznati hadijski ekspert Muhammed Nasrudin al-Albani za ovaj hadis je kazao da je dobaz. Da je Boži poslanik sallallahu alihi wa kazao Men lem jes erillahe jagdabu alihi. Onaj ko ne traži od Allaha subhanahu wa ta ta'ala svoje potrebe, Allah subhanahu wa ta ta'ala se na njega. Činni, brate i poštovana sestro, Allah hoće od tebe da mu se poniziš, da od njega tražiš, a ne od nekog dugog, da tražiš od stvoritela, plemenitog, milostivog da pokažeš svoju slabost, svoje siromaštvo, potrebu za uzvišenim gospodarom Allahum subhanahu wa ta'ala. A zašto to sve? Iz razloga što je dova ibadet. U hadisu koji prenosi Nu'an ibn Bešir radi Allahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wa sallame kazao at du'au huval ibadet zaista je dova Ovaj hadis je također šejf Albani ocenio vjerodostojni. I ne samo to, već nema ništa draže i vrijednije kod Allaha subhanehu wa ta'ala od upučivanja dovi u hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed i Imam El-Bukharić u svojoj poznatoj knizi Edebu'l-Mufred. Daj Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame kazao, Laysa shay'un akram 'ala Allah min ad-du'a, nema ništa plemenitije i bolje kod Allaha subhanahu wa ta'ala od upućivanja dovi njemu subhanahu wa ta'ala. Poslušajmo kako je arapski pesnik iskazao ovu ulepim stihovima: Allahu yaghdabu in taraktas'aluhu wa banii Adama hina yus'alu Allah subhanahu wa ta'ala prijevod ovi znači riječi ovog arabskog pjesnika bi bio Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji se luti ako ostavimo traženje od njega subhanahu wa ta'ala aby nidju Ademe, Ademovi potomci oni su ti koji kada se od njih nešto traži, oni se lute zašto tu svih na braćo poštovane sestre? Zato ali Sto čovjek u duši siroma, pa makar bio od najbogati ljudi na zemlji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Jajaihun nasu innakum fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul Hamid." O ljudi, zaj ste stebii, siroma, si ste li potrebni Allahu subhanahu wa ta'ala. O ljudi, znajte da ste svi potrebni Allahovim milosti, kakvog god stalež dast Šta vrijedi bogatim bogatstvo kada im smrtne muke dođu ili kada se razbole? Može li se vlast i bogatstvo ljudi porediti sa vlašću i bogatstvom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Da li se moć i snaga čovjeka može porediti sa moći uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Hiddu Allah min kalbi wa aksudhu ala darbi u min fabailihi fa la tuksilahu kutubi u hiddu Poslušajci mi brate i poštovana sestro ovaj hadis koji puni srca mukmina smirenošću, ubjeđenjem, črstinom u hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed i Ebu Dawud a hadis je dobar da je Boži Poslanih sallallahu alaihi wa sallam kazao inna Allahe hajiyun, kerimun, yestahji idha rafa rajulu ilaihi yedaihi enye ruddehu maa sifran khva ibetain Allahu ekber poslušaj prijevod obog hadisa kaže Boži Poslanih sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala se kada neko od njegovi hrobova podigne ruke Tražeći nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala Da te njegove ruke vrati prazne Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa Stidi se tebe O prolazniće O ti koji si samo jedno malo stvorenje Među mnogim stvorenjima Allaha subhanahu wa ta'ala Allah kao stvoritelj zemlje i nebesa Stidi se tebe da tvoje ruke vrati prazne Poznate hadis De kaže Boži poslanih sallallahu alihi wasalleme, kada bi se iskupili svi ljudi na jednu dolinu, pa svi zatražili od Allaha subhanahu wa ta'ala njihove potrebe i Allah subhanahu wa ta'ala da im ispuni ono što traži, to ne bi umanjilo od Allahovog subhanahu wa ta'ala mulka i njegove vlasti ništa više nego kao što kada čovjek zamoči svoj prst u more pa izladi prst I neka pogleda šta je od vode ostalo na njegovom prstu. Zaista su ovo hadisi koji i te kako nedvosmisleno ukazuju na vrijednost. Dove također ukazuju na veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji čuje hodanje crnog mrava ispod pećine u tamnoj noći. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je čuo govor ashabike kwa je došla Božim poslaniku sallallahu alaihi wasallame i žalila se na svoga muža povodom toga su objadjeni prvi ayeti suri al-mujadilah ve kaže Allah subhanahu wa ta'ala qad senja Allahu qawla leti tu jadiluke fi zaujiha wa taštaki ila Allah vallahu yesna utahavurakuma inna Allahe sami'un basir Allah ječiuo riječi oni kwa jasi s tobom o mužu svome raspravljala I Allahu se jadala, a Allah čuje razgovore vaše međusobne, jer Allah u istinu sve vidi i sve čuje. Kaže Aisha radi Allahu ta'ala anha o ovom hadisu, ja sam bila u kraju sobe i nisam čula sve što je ta žena govorila poslaniku, a čuo ih je Allah subhanehu wa ta'ala iznad sedam nebjesa. Poslušajmo šta je Allah subhanehu wa ta'ala kazao Musavu kada ga je poslao Fir'aunu. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يُفَرِّطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى كَجِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ٱبْرَچِي عِيسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّ غُمْرَتُ إِذِي تِ I neka sam vam ja uvijek na pameti, idite Faraonu, on se doista osilio. Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojavo. Gospodaru naš rekoše oni, bojimo se da nas na muke nestavi ili da svaku mjeru uzu prekorači. Pa Allah subhanehu wa ta'ala odgovara Musavu alihi selam i njegovom bratu ne bojte se. Ja sam slama, vama, ja sve čujem i vidim. Poslušajmo, čin na braćoj sestre, ovaj hadis, koji govori o fadiletu dobi, koji je gen za žio, imam Bukhari i imam muslim, od Ebu Musa, el Eš'ari, radijallahu ta'ala, anhu, da je rekao, bivisno sa Božim poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, na putovanju, pa su neki od ashaba podizali svoj glas tekbirajući i dobijeći Allahu subhanahu wa ta'ala pa im je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wa selleme o ljudi snizite svoje glasove ne dozivate gluhog niti odsutnog vi dozivate onoga koji čuje i vidi i onaj kola dozivate bližije nekome od vas od vrata njegove jahalici cimna braću i poštovane sestre nakon što smo spomenuli Neki od fadileta i koristi činjenja dove, mislim da je dovoljno, iako bi se mnogo toga moglo još spomenuti ovom prilikom. Nakon toga prijeći ćemo da spomenemo nekoliko uslova, šartova, prijemanja dove. Jer mnogi ljudi se žali i kažu dobio sam Allahu subhanahu wa ta'ala, Ali mi se nije ispunilo ono što sam tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Da li smo ikada postavili sebi pitanje zašto molimo i tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala naše svakodnevne potrebe, ali na terenu vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala nije ispunio nama ono što smo tražili. Na samom početku treba spomenuti da čovjek iskren mu'min, Uvijek treba da posumlja u sebe, a ne u Allaha subhanahu wa ta'ala, jer, kao što smo citirali u ajetu iz Suri El Befara, Allah subhanahu wa ta'ala kaže A kada te upitaju robovi moji o meni, ja sam blizu, odazivam se njihovim dovama Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji obećao da će se odazvati našim dovama Pa smo čak spomenuli i to da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji se ljuti ako ne tražimo od njega Ali desi se nekada da ljudima ne bude ispunjeno ono što traže Sada treba da korisimo sebe i da preispitamo dali su se u našim dovama ispunili uslovi koji bi trebali da se ispune kako bi jedna dova bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je ite kako bitna tematika, stoga dobro poslušajte, cina, braćo i poštovani sestre. Prva stvar jeste uslov koji nije samo Uslov za ispravnost dove, već je to obči uslov za prijmanje svakog djela, a to je da to djelo bude iskreno u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Također i ova doba, da bude iskreno upučena Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Sed'u Allahe muhlisine lehu ddin i Allaha subhanahu wa ta'ala dozivajte iskrenomu vjeru ispovjedajte. Iskrenost je tajna primanja dovi, a to je čišćenje dijela od svih primjesa širka. Svima nama je poznat hadis kojeg ne možemo citirati zbog njegove dužine, ali ćemo spomenuti samo ono što je vezano za ovu našu tematiku, a to je iskrenost prilikom činjenja dovi. Poznati hadis kada su trojisa ljudi bili na putovanju, pa kada su zbog noći ušli u jednu pećinu, Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se jedna velika pečina odroni i padne na njihov ulaz. Pa kada su vidjeli da nema drugog izlaza, onda su odlučili da od Allah subhanahu wa ta'ala zatraži pomoć. Pa su se dogovorili da svaki od njih neko svoje djelo koje je uradio iskreno u ima Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi li to bilo razlogom da Allah subhanahu wa ta'ala otkloni od njih nedaću koja ih je zadesila pa tako svaki od njih je spomenuo po jedno djelo koje je vama manje više svima poznato ali svaki od njih Kada bi završavao svoju priču, govorio bi, o gospodaru, ako sam to učinio iskreno radi tebe, tražijeći tvoje zadovoljstvo, učini da se ova pećina pomakne kako bi mogli nastaviti svoje putovanje i što im je Allah subhanahu wa ta'ala i udovolju. <mim> Nakon što smo spomenuli prvi uslov ili šart primanja dove kod Allaha subhanahu wa ta'ala i rekli smo da je to iskrenost, spomenut i drugi šart, a to je također općeniti šart za primanje svakog dela, a to je da bude to djelo u skladu sa onom sa onim čime je došao Božji poslanik sallallahu alihi wasalleme, to ne znači da dova mora biti onako kako je došla od Božji poslanika sallallahu alihi wasalleme, ali to je i te kako bolji. Također, od uslova da bi dova bila primljena kod Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste da čovjek musliman pazi na svoje jelo i piće da ono bude halal. Boži poslanik, sallallahu aleyhi ve selleme, najbolje stvorenje, najbolje Allah subhanahu wa ta'ala, rob, upučivaoje svome stvoritelju, sljedeje čudovu. Allahum makfini bi halalike an haramik, wa agnini bi fadlike amman sivak. O gospodaru, zaštiti me svojim halalom od tvojega harama, i učini me neovisnim. Vidimo da je Boži poslanik s.a.v. i tekako predavao veliku pažnju tome da njegova hrana, njegovo priče bude stečeno i da bude na halal način koliko je ljudi koji ne gledaju šta jedu. Ovdje kad kažemo, ljudi mislimo na našu braću muslimane, ne gledaju šta jedu, već glavni njihov cilj je da se zasite, pa makar to bilo i sa haramom. I ne gledaju na koji način stiču i metak koji će svakako jednog dana postati vlasništvo njihovih nasljednika. Muslimanu, da li si se ikada zapitao, zašto si u svome životu varao, zašto si krao, zašto si davao mito? Da bi to ostavio svojim nasljednicima, svoje tijelo izlažiš vatri žehennemsku zbog svojih nasljednika, zaista si veliki dobročinitelj. Zamislite si na i poštovane sestre, da li smo ikada razmišljali o tome da sve što stećemo od imetka, da će to jednoga dana postati vlasništvo naših nasljednika. Za to treba da se potrudimo. Da to stišemo na halal način, treba da znamo da čefini nemaju džepova i da nećemo ništa ponijeti sa sobom osim dobrih dijela. Zato treba da znamo sve što imamo napustićemo kao što su napustili mnogi prije nas. Bez razlike da li bili kraljevi, da li bili carevi, prijesjednici, lopovi, dobriji, pobožni, svi su oni otišli i iza njih je ostao njihov imetak. U vjerodostojnom hadisu Boži poslanik sallallahu alihi wasalleme kaže čovjek neće pomakijeti svoja stopala na sudnjem danu dok nedadni odgovor za četiri stvari pa je spomenuo između ostalih stvari... I metak na koji način ga je čovjek stekao i na koji način ga je podijelio. To nikako, cijina braćovi poštovane sestre, ne znači da čovjek ne treba raditi i sakupljati. Suprotno tome, čovjek treba da radi, ali treba da gleda da to bude na pošten i na halal način. Također, cijini brate i poštovana sestro, ne smiješ dozvoliti sebi da te skupljanje imetka zauzme od ibadeta Allahu subhanehu wa ta'ala, jer čovjek treba uvijek da ima u pocijesti. Kur'anski ajk di Allah subhanehu wa ta'ala kaže, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ljude nitidine osim da me obožavaju. Tako čovjek, ako... Da prednost metku njegovom sakupljanju nad Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim ibadetima, to znači da nema jasnu viziju zašto je stvoren na ovom dunjaluku. Boži poslanjih sallallahu alihi wasallame jedne noći prevrtao se u svome krevetu, pa ga je njegova supruga Aisha radijallahu ta'ala anha upitala o razlogu njegovog Prevrtanja u krevetu, pa je rekao, našao sam jednu datulu na našem krevetu, pa sam je pojao, pa sada se bojim da li je ta datula od sadake ili nije, a opće poznato je da je Božim poslaniku sallallahu alihi wasalleme bila zabranjena sadaka. Vidimo kako je Boži poslanik sallallahu alihi wasalleme i u nekim za nas malim stvarima obraćao pažnju da li je to halal ili nije. Zato ovi koji jedete bespravno i metke ljudi, uzimate nito uzimate kamate koji varate ljude, znajte da ne samo da je to zabranjeno, da je to haram, već je to razlog da Allah subhanahu wa ta'ala ne primi vašu dovu još na ovom dunjalučkom životu, a čovjeku muslimanu koji radi, za akhiret, ne treba mu veća kazna, nego da mu Allah subhanehu wa ta'ala odbije njegovu domu. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallame jedne prilike spomenuo čovjeka, koji je bio na putovanju, čupav, prašnjav, podignuti ruku prema nebu, govori, o gospodaru, o gospodaru, a njegova hrana je haram. On se hrani haramom, i pije haram, oblači haram, odgojene u haramu, pa kako da takvom bude primljena dova. Vidimo da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame pri ovom čovjeku spomenuo mnoge osobine koje inače bivaju razlogom privanja, primanja doli, ali na kraju ipak se to nije desilo Pa kaže Boži poslanik s.a.v. spomenuo je putnika, a opće poznato je da dova musafira je kod Allah taala primljena. Također da je taj čovjek bio čupav ili prašnjav, također jadno i loše stanje biva razlogom da se Allah s.a.v. odazove svome robu. Podignuti ruku, također od razloga da Allah s.a.v. primljena primi nečiju dobu, jeste da čovjek podigne svoje ruke Allahu Subhanehu Wa Ta'ala da govori o gospodaru o gospodaru, ja rab ja rab, ali vidimo da Boži Posvanjih sallallahu alihi wa sallame kaže, ali njegova hrana je haram njegovo priče je haram njegova odjeća je haram pa kako da se takvom primi njegova doba Šnaluna, najkimi brate i poštovana sestro, da je to samo jedna od ovog donjaaluških kazni i ne treba čovjeku muslimanu, kao što smo rekli, veća kazna nego da mu Allah subhanahu wa ta'ala odbije njegovu dovu. Također od uslova da bi bila dova primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da onaj koji dovi bude ubjeđen u Allahu subhanahu wa ta'ala moć i kudret da se Allaha subhanahu wa ta'ala može odazvati tome robu. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed i Et-Tirmizid, a hadis dobar, kaže Boži Postanik sallallahu aleyhi ve selleme, Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabati dawita Allah subhanahu wa ta'ala saubiyajin da ce vam se odazvati također kaže božji poslanik sallallahu alayhi wa sallam wa alamu anna Allaha la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahin znajete da Allah ne prima duku koja je izišla iz, iz nemarnog srca spomenu jedan veliki islamski učenjak imam El-Kurtubid u svome tepsiru da je Ibrahim ibn Edhem jedan veliki pobožniak i jedan veliki učenjak prolazio jednog dana kroz pijacu u mjestu koji se zove Basra pa se okupio narod oko njega i rekli su mu o Ebu Ishaq šta je to mi dobimo Allahu subhanehu wa ali Allah subhanehu wa se neodaziva našim dovama pa im on kaže to je iz razloga što ste svoja srca zaprljali sa deset stvari poslušaj čini brate i poštovana sestro ovih deset stvari koji je ovaj veliki mudrac Alim pobožniak kazao tadašnjim stanovnicima Basri pokušaj da vidiš da li išta od ovih stvari posjeduješ kako bi odstranio od sebe i kako bi Allah subhanahu wa ta'ala uslišao tvoje dove a u osnovi ovi njegovi savjeti ovim ljudima su uzeti iz dova iz hadisa i kuranskih ajta pa on kaže prva stvar zbog kojim se Allah subhanahu wa ta'ala ne odaziva vašim dovama jeste da ste spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala a niste mu dali njegova prava mi nećemo mnogo Komentarisati ovi njegove savjete jer trebalo bi nam jedno kompletno predavanje da samo ponešto malo spomenujemo o ovim njegovim savjetima, ali ako nešto ispomenujemo neće biti viška. Pa kaže, spoznali ste Allaha subhanahu wa ta'ala ali mu niste dali njegova prava. Koliko je ljudi cilina braćo i poštovane sestre, koji su spoznali Allahova subhanahu wa ta'ala prava kod njih, ali ne poštuju Allahova prava. Koliko je ljudi koji su zakazali na najvećim islamskim temeljima, kao što je namaz ili poz. Druga stvar koja je razlogom odbijanja dove, kaže, zagovarate ljubav poslaniku, a ne radite po njegovom sunnetu. Koliko je ljudi, Koji pozivaju usljeđenje Božih poslanika sallallahu alihi wasalleme, ali njihova djela, njihov izgled je i kako mnogo daleko od sljeđenja Božih poslanika sallallahu alihi wasalleme. Treća stvar, kaže vi učite Kur'an, ali ne radite po njemu. Vidite, on kaže, vi učite Kur'an, ali ne radite po njemu. A mi smo otišli još jednu stepenicu niže. Mi niti učimo Kur'an, niti radimo po njemu. Naši Kur'ani su zamotani u platno i ostavljeni u vetrine da se prašina kupi na njima. Allah Đelešanu kaže za Kur'an, Hudelil mutetlin on je uputa bogobojaznim. Također, On kaže četvrti razlog što Allah subhanahu wa ta'ala odbija vaše dove jeste uživate Allahove blagodati, a niste zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tomi. Dali smo se ikada zapitali ti na braćo i poštovanje sestre, da li smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na mnogim blagodatima... Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala A kada bi brojali Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati Ne bi ih mogli izbrojati Mnoge su blagodati Allah subhanahu wa ta'ala prema nama Samo kada bi počeli o blagodatima zdravlja Da govorimo bilo bi dovoljno On kaže peta stvar Rekli ste da vam je šeitan neprijetelj Ali mu se niste suprostavljali Šesto, rekli ste da je džennep istina, a ne radite za njega. Koliko ljudi tvrdi da vjeruje da postoji džennep, ali kada pogledamo u njegova dijela, vidjet da on ne gira tu. Također i rekli ste da je džennem istina, a ne dježite od njega. Nažalost, vidimo da on opisuje te ljude da vjeruju da postoji džennem, a koliko je ljudi koima kada čovjek spomene nešto iz dženneta ili džehennema kažu a koje se otuda vratio nažalost to kažu ljudi koji se deklarišu kao muslimani iako takve riječi su toliko krupne da bi čovjeka mogle izvesti iz njegove vjerje također on kaže i rekli ste da je smrt istina a ne radite ništa da bi se pripremili za tu smrt ovom prilikom bi volio da spomenem Neke stvari vezane za smrt, iako smo vremenski ograničeni, ali cijena, braćo i poštovane sestre, treba da se pripremamo za moment koji ne znamo kada će nastupiti, ne znamo kada će doći melek smrti po našu dušu. Cijena, braćo i poštovane sestre, nemojte da nasjednemo na šeitanske spletke pada odgađamo tebu pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala za stare godine jer mnogo je ljudi koji su preseljeni kao mlade osobe u tome je treba da bude pouka onim koji su stari od njih a i oni koji su mlađi od njih za Čenj mi, brate i poštovana sestro, pripremaj se za susret sa svojim gospodarom, radijeći ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljajući ono što ti je zabranio. Također, on kaže, i vi zakopajete svoje mrtve, ali ne uzimate nikakve puke iz toga, nažalost. Mi ćemo primijetiti veliki broj naše vraće muslimana da odlazi na dženazu, ali da te dženaze ne ostavljaju nikakvog traga na njih, čak suprotno tome, neki se smiju, smgnu hrabrosti da se smiju, pa čak i na dženazama, ne uzimajući nikakve koristi istoga, toga, ne znajući da će i oni jednoga dana također biti ispred džemata i da će biti oni koji će se klanjati dženaza, a šta smo pripremili za tog momenta? Svako od nas neka postavi sebi to pitanje i neka da odgovor. Također on kaže i vi ste za, zabranjeni, vi ste se zaokupirali razgovorom o tuđim mahanama, a zaboravili ste svoje mahane. Mislim da ovoj desetoj stvari ne treba komentara jer Sjedoci smo toga da muslimani u velikom broju i te kako su zapostavili svoje mahane, ali su zauzeti razgovorom i istraživanjem tuđih mahana i sigurno kada bi muslimani istraživali svoje mahane ne bi imali vremena zato što i svi imamo mnogo ne bi imali vremena da ispituju i da traže i da govore o tuđim mahanama i na kraju ovog našeg predavanja ostaje nam da spomenemo nekoliko adaba to jest lijepi stvari koje bi čovjek trebao da uradi prilikom dovljenja kako bi Allah wa prije ukabulio i privatio njegovu dovu Allah, Allah. Prva stvar jeste, sinna, braću i poštovani sestre, da čovjek traži mu barek blagoslovljena vremena za činjenje dovin. Ovdje treba spomenuti jednu stvar koja je i kako bitna i kada iz ovog našeg predavanja ne bi uzeli nikakvu korist osim ovu, mislim da bi bila dovoljna, a to je sinna, braću i poštovani sestre... Kada želimo da kažemo za neko vrijeme ili neko mjesto da je mubarek, da je beričetvi, treba da posjedujemo argument iz šerijata za to, a to je da imamo kuranski dokaz ili hadis Božih poslanika sallallahu alihi wasallame. Zašto ovo govorimo? Iz razloga što ćemo naći veliki broj ljudi. U našim prijedjelima, a i širom islamskog svijeta, da za mnoga vremena i za mnoga mjesta govore da su mubarek, da su to dovidišta, da su to mjesta gdje se primaju dove, a u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri nema ništa po tom pitanju. Tako slobodno možemo kazati da u našoj plemenitoj Bosni nema nikakvo mjesto gdje šerijat kazao da se tu primaju dove. Zato... Moramo uzeti jedno generalno pravilo, ako želimo da kažemo za neko vrijeme ili neko mjesto da je mu barek, onda moramo posjedovati za to argument, dali iz Kur'ana, dali li iz sunneta. Pa sada, kao što smo rekli, čovjek treba da traži mu barek vremena, prilikom činjena dove Allahu subhanahu wa ta'ala, mi ćemo spomenuti samo neka od njih, na primjer, dova u mjesecu Ramazanu, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, Nab Boži poslanik sallallahu alayhi wa sallam je kazao tri osobe nečije im biti dove odbijene postač za vrijeme iftara također dova na dan arefata u vjerodostojnim hadisima Boži poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže Inne akramad du'a yawm arsafa zaista je najbolja dova, dova na dan arefata također dova na dan petak Mnogi hadisi su nam došli na tu temu da u toku dana petka ima jedno vrijeme kada Allah subhanahu wa ta'ala prijima dove svojih robova. Također u zadnjoj trećini noći u hadisima koji su došli u najvjero dostojnim zbirkama hadisa kao što je Buharija i Muslima. Bileže hadis od Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu, da je Boži poslani sallallahu alihi wasallam kazao, Allah se spušta svake večeri na ovo dunjalučko nebo, kada završi prva trećina noći i kaže, ja sam Melik, ja sam Melik, ko mi sada dobu čini da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko traži oprost pa da mu oprostim, sve dok se ne pojavi zora. Sina, braću i poštovane sestre, gdje smo mi u ovim vremenima kada Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti silazi na ovo dunjalučko nebo i traži one ljude koji traži od Allaha subhanahu wa ta'ala neku od svojih potreba kako bi im to ispunio. Nažalost, naći ćemo velik broj muslimanske omladine da to vrijeme provodi ne samo na mjestima koja su, da kažemo, mubah i dozvoljena, vać dosta puta na mjestima koja su zabranjena šerijatom. Također, od mubarek vremena jeste između ezana i ikameta, u hadisu kojeg je zabilježio imam Etkidmizid, od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Boži poslanik sallallahu aleyhi ve selleme, dova između ezana i ikameta se ne odbija. U tirmizinoj predaj ovog hadisa se prenosi da su ashabi, Kazali Božijem poslaniku šta ćemo reći o Božiji poslaniće, pa je rekao tražite lagodnost u vjeri na Dunjaluku i na Ahiretu. Nažalost, mi ćemo vidjeti velik broj muslimana da ne koriste ovo mubarek vrijeme, pa tako kada završe klanjanjem sunneta, imaju vremena do učenja i kameta, da podignu ruke Allahu subhanehu wa ta'ala, da zatraži od njega one svoje potrebe koje imaju. Također, od mubarek vremena jeste padanje kiše, kao što je došlo u dobrim hadisima. Također, od mubarek vremena jeste činjenje dove na seđdi. U hadisu koji je zabilježio imam muslim, kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasalleme, najbliže što bude... Insan urub su me gospodaru jeste dok je na seždy pa mnogo činite tada adovu također od adaba lijepe stvari prilikom činjenja dove jeste da onaj koji čini dovu bude skrušen Allahu subhanahu wa ta'ala također od adaba jeste nepožurivanje uslišavanja dove kod Allaha subhanahu wa ta'ala u hadisu koji je zabeležio imam Buhari I Muslim, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao, bit će uslišana dova sve dok ne bude požurivana, dok ne bude požurivano sa njenim uslišavanjem, a u Muslimovoj predaji ovoga hadisa stoji... Da su ashabi rekli Božijim poslaniku, sallallahu alihi wasallame, a što je to požurivanje o Božiji poslaniće? Pa je rekao, to je da neko kaže, dovio sam, dovio sam, ali mi nije uslišano, pa posusta i ostavi dovu. Također od adaba činje na dove jeste da čovjek ne dovi za grije ili raskidanje rodbinskih veza u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud a hadis je dobar boži poslanik sallallahu alihi ve selleme kaži nemojte dobiti protiv sebe niti protiv djeci niti protiv imeta ka vaši da nebi Pogodili ono vrijeme kada se primaju dove, pa će vaša dova biti uslišana. Nažalost, mi ćemo mnogo puta naći da mnogi muslimani, a naročito kada su u pitanju žene, dove protiv svoje djeci, ciljna braću i poštovani sestre, ovu naviku i te kako trebali bi pokušati Da izbacimo iz našeg života, jer kao što smo vidjeli, može se desiti da pogodimo ono vrijeme kada se dove ustišavaju, pa da naša dova protiv našeg djeta bude ustišana. Također, od Adaba jeste da čovjek pazi na svoju hranu. Poznati ashab koji je bio poznat među ashabima, da je bio od onih ljudi čije su dove bile makbul primljemene kod Allah Subhanehu Wa Ta'ala, Sa'd ibn Abi Waqqas kaže, nisam podigao zalogaj prema svojim ustima, a da nisam znao njegovo podijeklo. Također od adaba činjenja dove, to jest lijepi stvari, jeste naređivanje na dobro, a odvraćanje od zla. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Tirmizidj, a hadis je dobar, od Huzajti radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu aleyhi ve selleme kazao tako mi onog u čioj ruci je moja duša ili ćete vi naređivati na dobro i zabranjivati zlo ili će Allah subhanahu wa ta'ala poslati na vas kaznu pa ćete ga doviti i tražiti a on vam se neće odazivati. Mnogo je, sinina, braćo i poštovane sestre... Adaba o kojima bi mogli govoriti, ali možda nekada drugi put i na kraju samo da spomenemo osobe koje su spomenute u hadisima da njihovi njihova dova neće biti odbijena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa tako na samom početku postač. pravedan vladar ili maznum kao što je došlo u poznatom hadisu Muaza, kada ga Boži poslanih sallallahu aleyhi ve selleme šalje u Jemen pa mu kaži boj se dove mazluma jer između dove mazluma i Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakve zapreke također dova brata muslimana za brata muslimana dova putnika i dova roditelja za svoju djecu molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da usliša naše dove da popravi stanje muslimana i da nas učini od onih ljudi chie che dove biti primljene kod njega amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik